«Тільки його плечі! Оберніться!» Ступач обернувся. Стьопочка вийняв фото, звірив його з плечима Ступача і залишився невдоволеним. А тим часом відчинилися двері і коло них став засніжений Данила Бондаренко. Він теж був у формі поліцая. Глянула Яринка на Данила, злякалася, зробила якийсь знак рукою та партизан не зрозумів її, посміхнувся і почав прислухатися до слів Степочки. Ану, ну, товаришу Ступач, сідайте ось, дочки, ось, і гарненько розкажіть, як і звідки пригупали на територію Райху. Не скажу. Стьопочка зверху не відкопили в губу. Скажете, коли людську душу поставити на коліна, вона все скаже. Ступач вражено скрикнув. Мої слова. Тепер вони мої. Вашого нічого нема. І тут Степочка побачив Данила. витріщився на нього. а б а а Бе! Пондаренко насмішку отоглянув на поліцая. Здоров, вінець природи. Пізнав, може? Вінець природи скривився. Пізнати пізнав і мимоволі торкнувся рукою до шиї. «Але де ти взявся? Як опинився в поліції, вовче? Говори... Це пана Ступача, спитай. Він мені допоміг». У Степочки очі полігли на лоба, він переляку одразу обм'як. «Пан Ступач допоміг?» «Ой, побачите, пане Ступач». «Я так і догадувався, що ви таємному начальстві, як пан Баталивки, вовче... Але обов'язок служби заставив перевірити навіть вас. Пробачте, може черочку вип'ємо? Ярину горілки на дві парсуни. Як ви геніально провели свою роль. І не витримав ступач. З презирством глянув на поліцая. Цить блезню. Я був і до смерті залишусь радянською людиною. Степочка спочатку розгубився. Радянською... Як ти зрозуміти? А. -а, -а. ну, у двері? Побачимо, як на допитах заграє твоя шкура. Ми із тебе швидко зробимо тінь. Бач, німці везуть до Москви мармур на монумент переможцям і залізні хрести навалом везуть. А хто ще про радянське думає? Бондаренко насмішкувати перебив магазиника. Почекаю про мармури хрести. А ти часом не думав, що я маю більше права на ступача? Е, ні, це мій трофей. Я тобі Стьопочку за цей трофей дам відкупного. По руках. Поліцей задумався, потім махнув рукою. Де вже моє не пропадало? Давай тисячу. І роби з тим приблудуєш, що хочеш. І тепер заволав Ступач. «Стєпачко, не віддавай мою душу йому. Ти знаєш, він без солі з'їсть мене. А мене особисті рахунки не цікавлять. Я людина державна». Ступач у розпачі охопив руками голову сів на стілець. Без вихідь згорбила його, як старця. Бондаренко ж вийняв з кишені грошей, дав їх Степаці, а той спокійно почав їх перелічувати. Усе правильно, і добре, що гроші новенькі. Той бувай. Яренко, я пізніше розплачуся з тобою. І Степочка, скрадливо ходові дрібного хижачка, вийшов з корчомки. Данува чи то з жалем, чи то з насмішкою глянув на того, хто покалічив його найкращі роки. Чи хоч війна навчила тебе чого? Ступач підвів припухлі повіки, під якими спала ненависть. Тепер твоє зверху. От тільки шкода, що в свій час я не добрався до твоєї душі. Данило поморщився, втомлено подивився на ступача. Самодуром ви були колись, яким залишились, не знаю. Йдіть з очей. То в полу ступоч и подвился стільця.